Юрій Щербак. Хроніка міста Ярополя. Повість. Видавництво художньої літератури «Дніпро», Київ, 1986 рік. Читає В'ячеслав Глушенко. Безіменний літописець закінчує в 2000 році свою гротескну фантастичну історію невеличкого міста Ярополя, в якій розповідає про реальні і неймовірні події, що відбувалися тут упродовж кількох століть. Читач, немов би, потрапивши до царівної машини часу, стає учасником повстання невільників на галерії XVII століття. Бере участь в експериментах по відтворенню думок людини, котра прожила понад чотири сотні років, переживає драму кохання та розлуки двох молодих людей. У повісті вдало поєднуються елементи наукової фантастики, легенди і казки. Сказання історичні, що правдиво змальовують і науково витлумачують різні події, звичаї, міфи, легенди, плітки, химерні факти та життя видатних городян міста приславного українського Ярополя у столітті від початку нової ери ХХ. Один у одного питаєм, на що нас мати привела, чи для добра, чи то для зла, на що живем, чого бажаєм. Тарас Шевченко Переднє слово до читачів моїх благочестивих, кої заради ця історія була написана. Майже сорок років тому задумав я зладити для вас, друзі мої, великомудрі, Урочистим і пригарним стилем написаний літопис. Аби була це новітня повість швидкоплинних літ міста мого Ярополя. Адже й моє маленьке місто спромоглося на певний внесок у загальний розвиток людського духу і поступу, у чому переконаєтесь, коли познайомитися з понижчою повістю. Різні, одначе бурхливі події мого життя – не давали змоги завчасно сісти до письмового столу і взятися за пирог. Та настав нарешті той день, коли зрозумів я, що не можу більше зволікати зі своїми споминами, якщо насправжки хочу, аби ви довідалися про дивні, незвичайні і тепер уже майже забуті події, свідком яких я був. Покінчаються довгочасні сутінки мого життя». І вже круче над богункою вкрилися снігами, і засклилися лісові озера, і чийсь голос мовить мені «Час, уже брата, час!» Моє тіло стомилося от нескінченного кружляння по землі, от вітру, холоду, спеки. Серце працює з перевоями і ледве витримує сонячні збурення та іоносферні катастрофи. І поволі вмирає в мені найясніші мої нащадки». Той далекий час, коли я був гравцем збірної Ярополя з баскетбол, коли легкий і звитяжний проривався з м'ячем крізь найщільніший пресинг, вистрибував над кільцем і невідпорним рухом руки клав м'яч у кошик. Де він, той молодий мій час, втомилося не лише тіло, а й мозок, я задихаюся од наміру інформації. Коридори мого мозку схожі радше на архіви не існуючої більше держави, такий самий запорошений спокій, таке саме умиротворене зацепеніння. Але там зберігаються певні, надзвичайно цікаві документи, з якими хочу вас сьогодні ознайомити. Ось чому сиджу тепер я за письмовим столом у порожньому моєму будиночку. За вікном вітер посвистує, ледяна папороть зростає на шипках, сніги, наче хтось полив синькою, земля до ночі вже повертає. Я схилився над білими аркушками паперу, залишаючи на них ламані старечі рядки. Час от часу я повертаюся до грубки, в якій весело підстрибує полуб'я, дивлюся на вогняні язики і сльози не вертаються на очі. З червоними жовтими, малиновими та блакитнєвими язиками полум'я раптом коїться щось незрозуміле. То в непомітному русі вогняних мінливих струменів миттєво з'явиться знайоме мені обличчя. Визерне крізь червоні гадючі хвости зупинить погляд та зникне у своїй закіптявілій Криївці, залишивши просліду моєї душі. То зпосеред іскор та гугнявого голосіння вихопиться якесь слово особливе, саме неначе іскра і випалить усе навкруги, то дивну хвильну композицію зрю в багрощі, якийсь далекий рік з Минувщини моєю палаючою намальовкою займеться та й повіється хутко кудись з вітром. То пострілом у конаючих соснових полінцях думка народиться, аж поки її не знищить полагкотюче довгокілля, так що й попилу по ній не лишиться. Отак, От читачі мої глибоко поважні.